Hetedik fejezet: Most ugrik a majom a vízbe, de ha nem szabadúszó, akkor könnyen belefulladhat. Adalékok egy szép lelkű légionista önéletrajzából. Írja Charles Lor. Uraim, mondta a Montagnoni herceg, és kisi idegesen sétált fel a lácellába. Nekem itt valami nem tetszik. Tex Malahida meg én összenéztünk. Kétségtelenül boldog embernek tarthatjuk a herceget, mert nekünk itt már rég nem tetszik semmi, neki pedig még csak most van először kifogása az itteni helyzet ellen. – Hogy érti ezt, kegyelmes uram? – kérdeztem. – Mindjárt megmagyarázom. – Nézzék csak, őszintén szólva nem sokat jártam még idegszanatóriumban, de noha hál' Istennek teljesen rendben vannak az idegeim, most mégis valami nyomasztó érzés vesz rajtam erőt. Sokat járgálgattam itt a folyosón, és furcsa dolgokat tapasztaltam. Kerestem a maga két bajtársát is, illetve a barátját és az őrmestert, és nem találtam őket sehol, ahol lenniük kellett volna maga szerint. Őszintén szólva azt sem értem, hogy ha a katonaság körülvette a villát, mert egy veszedelmes embert keres, miért nem kutatják át ezt a villát alaposan? Nem akarják felizgatni a betegeket, feleltem. Ez alapos indok, de nem kifogás. Egy tiszt, egy altiszt, meg egy közlegény minden feltűnés nélkül megoldhatja ezt. Őszintén szólva nem értem az orvosok álláspontját. Ilyen mereven nem lehet elutasítani azt, hogy a törvény törvényszerűen érvényesüljön. Gondolkodtam. A hercegnek tökéletesen igaza van. Hiába ez az előkelő fiatalember igen jó eszük. Nekem is feltűnt ez már, de valahogy nem került felszíre bennem, és talán azt is mondhatnám, hogy nem volt meg a bátorságom hozzá, hogy ilyen alaposan formába üntsem azokat a rossz érzéseket, melyek felgyűlöm lettek bennem. Amint gondolkodtam, Tex Malahida egyszerre felemelkedett az ágyról. – Herceg – mondta nagyon komolyan – nekem volna egy indítványom. – Halljuk! – Nézze, alkutajálok.” Itt valami disznóság történik, arra mérget lehet venni. Tudja, gasságukban én nagy szakértő vagyok, hogy úgy mondjam, a szakmámba vág. Épp ezért kifejlődött bennem egy érzés, és én a gazságot megérzem száz lépésről. Készséggel elismerem, Az alkutárgyát szeretném hallani, mondta a herceg. Helyes. Az alkutárgya a következő. Én el akartam magát rabolni, ez tény. Ehelyett maga rabolt el engem, ez is tény, mondta a herceg. Sajnos, én váltságdíjat akartam kapni magáért. Ez fix. Elhelyett most maga akar értem váltságdíjat kapni. Ez is fix, ismerte el a herceg. Alapjában véve mindkettőnknek igaza volt, illetve van. De nekem egy kicsit inkább igazam van, mint önnek. Hiszen az, hogy én embert és váltságdíjat kapjak érte, az pontosan olyan, mint hogy egy asztalos asztalt készítsen és pénzt kapjon érte. Ennél fogva, sokkal több, ha nem is morális, de tárgyilagos okom van rá, hogy végrehajtsam az ilyen üzletet, mint egy műkedvelőnek, aki egyszerre elhatározta, hogy most ő fog egy asztalt készíteni, és ő adja el. Ha ér el önt, és pénzt kapok érte, az legfejebb gasság. Ha ön teszi velem ugyanazt, az olyan szégyen, már persze rám nézve, amit soha se hevernék ki. Kollégáim és munkatársaim előtt vége volna a hitelemnek. – A prepozícióját halljuk, kedves rabló, ha szamat kérnem. – Már is rátérek. Érzésem szerint ebben az épületben aránytalanul nagyobb gazság folyik, mint amilyet én terveztem ön ellen. Mondom, nekem az ilyesmihez érzéken van. Senki sem vitatja az ön igen tisztelt szakértelmét. – Köszönöm. Ajánlatom tehát a következő. – Engedjen ki ebből a bitan kényszerzubbonyból, részint meg annyira idegesít, hogy pillanatokon belül tombolni fogok, részint pedig szükségem van a mozgás szabadságra. Lekötöm becsület szavamat, hogy nem kísérlek meg szökést. Ön azonban ígérje meg, hogy amennyiben mozgási szabadságom birtokában sikerül rájönnem és megoldanom az itt végbe menő disznóságokat, és ráadásul, ha kiderül, hogy ezek a disznóságok ön szerint is nagyobb disznóságok, mint az, hogy én elrablok egy embert és váltságdíjat követelek érte, ez esetben ön szabadon bocsájt. Azt hiszem, hogy ha önre bízom a két gazság között való párhuzam megvonását és annak eldöntését, hogy melyik a nagyobb gazság, akkor nagyon becsületesen jártam el, és ez önt kötelezi arra, hogy megbízzon bennem. A herceg gondolkodott. Nos, azt hiszem, nem volna úri dolog, ha ezt az ajánlatot visszautasítanám, mondta végül. Kedves rabló! Önt ünnepélyesen, noha csak ideglenesen, szabad lábra helyezem. Ami a lábat illeti, azzal nem volna semmi baj, felelte Tex Malahida. A kezeimről van szó, melyekkel szemben a lábaim iridlésre méltó helyzetben vannak. Helyes. Akkor átfogalmazom a dolgot úgy, hogy szabad kézre helyezem Önt. Leszedte a gangszerről a kényszerzubont, és Texmalahida Malahida kijel ropogtatta meg tagjait. Uraim, mondta. Indítványozom, hogy ezt a cellát tartsuk meg fő Kell egy hely, ahol találkozhassunk időnként, és megbeszélhessük a fejleményeket. Nem szólva arról, hogy kell egy hely, ahol esetleg megvédhetjük magunkat meglepetésszerű támadások ellen. Egy bűvésznek is becsületére váló mozdulattal két revolvert vett elő valahonnan. Alaposan megvizsgálta őket, aztán az egyiket visszatette a zsebébe, a másikat átnyújtotta a hercegnek. Mit lehet tudni, mondta. Soha sem árt, ha ilyesmi van az embernél. És most a viszontlátásra. Szíves engedelmükkel egy kis kém szemlére megyek, de egyelőre önök nem mozduljanak innen, meg nem számoltam be a tapasztalataimról. Kiment, és mi, mint egy negyed órán keresztül cigarettáztunk a cellában. Olyan esztelenül jött vissza, hogy csak akkor vettük észre, amikor már előttünk át a fél homályba. Nos, mit tapasztalt? kérdezte a herceg izgatottan. Sok mindent, Legelső sorban egy érdekes dolgot hozzám fordult. Ön például most már nyugodtan kísétálhatna, ha még nem ment el a kedve az ilyen irányú megoldástól. Miért? Azért, felelte egyszerűen, mintha ez a tény nem is lenne olyan szenzáció, mert a katonaság elvonult a villa elől. Úgy érti, hogy most már nem veszik körül a. Dadoktam, de közbevágott. Igen, úgy értem, elmentek. Vagy megunták a dolgot, vagy más ide vonatkozó parancsot kaptak. Nem tartja ezt különösnek? De! Nagyon különösnek tartom. Annak tartottam magam is. Meg is kérdeztem erre vonatkozó agaportást, aki azt mondta, hogy a főorvos a szanatórium kertjébe hosszan beszélgetett az egyik tisztel, És a beszélgetés eredménye volt, hogy a tiszt elvezényelte innen a katonaságot. Különös. Nagyon különös jegyeztem meg töprengve. Sokkal különösebb, mint gondolja. És azt teszi különösebbé, hogy az az őrmester és az a közlegény, akit említett, nem távozott a villából. Nem távozott? kérdeztem meglepődve. És mégis... Úgy van. És a többi mégis elment. Ugye, nem is olyan könnyű megérteni. Nem. Ez teljesen érthetetlen. Na, majd mi rájövünk, hogy mi van itt. Uraim? Ahogy a régi szólásmondást tartja, most ugrik a majom a vízbe. Ezt a, ezt a majom dolgot hogy érti? kérdezte a herceg kisé álmos hangon. Úgy, hogy most neki megyünk a dolognak, és mindent kiderítünk. Velem tartanak? Természetesen, felelte a herceg. Most maga a nyomozó izé, közeg, és mi azt tesszük, amit maga izél ö, ö, proponál. Helyes. Akkor azt izélem, hogy menjünk. Ahogy a másik szólásmondást tartja, aki szeret, követ. Óvatosan körülnézett a folyosón, és kilépett a cellából. Mi követtük, és én bezártam az ajtót. A kulcsot zsebre vágtam. Óvatosan surrantunk a kanyarulatig, ahol Tex Malahida ismét alaposan körülkém lett. Beléptünk a kanyarba, aztán láttam, hogy a genster egy csomó álkulcsot vesz elő a zsebéből. Legfontosabb teendőnk, mondta, hogy bizonyos cellákba bepillantjuk. Ezek a cellák egy mellékfolyosón vannak, és már magát a folyosót is rácsú sajtó zárja el. Szerintem ide még senki sem kukkantott be. Hát, én nem is, mondtam, pedig sok helyre bekukkantottam. Na ugye, hát akkor menjünk. Egyik tolvajkulcsával kinyitotta a folyosót elzáró rácsajtót. A másik tolvajkulcsa kinyitotta az első cellát, ami ezen a folyosón volt. Zseblámpát vett elő valahonnan, ugyanolyan zsonglőr mozdulattal, ahogy az imént a revolvereket. A zseblámpa sárgás fénycsíkja végigszaladt a cellán, és megállapodott egy kényszerzubonyos, maga tehetetlen embere. Na, ezzel nem sokat kezdhetünk, mondta a herceg. Ez úgy látszik dühöngő, bolond szegény. Épp azért menjünk, mondta magódva. A harmadik cellába bizonytalanul áldogáltunk néhány pillanatig. Először azt hittük, hogy ez a cella üres, Később azonban észrevettük, hogy valaki fekszik az ágy alatt. Ez csendes bolondnak látszik, jegyezte meg Tex Malahida. Akik az ágy alatt feküsznek, többnyire csendes bolondok. Azoknak legfejebb kényszerképzeteik vannak, és sokkal félénk sem, hogy a veszedelmesek lennének. Ismertem egyszer egy ilyet. Mindig az ágy alatt feküdt, mert attól félt, hogy jön a földrengés, és bebeszélte magának, hogy az ágy alatt nem történhet semmi baja. Gondolom mehetünk. Kifelé indultunk, de a fénye ekkor ismét rávetődött az ágy alatt fekvőre. Valami feltűnőt észleltünk rajta, de még nem jutott el a tudatonkig, hogy mi az, ami tulajdonképpen feltűnő. Nem is tudom, hogy melyikünk jött rá először. És nem is tudom, hogy hármunk közül melyik mondta ki azt a szót, kicsit csodálkozva és értetlenül. De valamelyikünk kimondta. Érdekes, ezen nincs kényszerzúbbony. Minden esetre különös volt, hogy ebben az átkozott épületben, ahol tapasztalatunk szerint általában minden második ember kényszerzubbonyban jár, mintha valami hirtelen elharapódzott buta divatnak hódolna, pont itt, a dühöngők osztályán akadjon valaki, aki nem viseli ezt a szörnyű ruhadarabot. Lehet, hogy csak ez a szokatlan tapasztalat kényszerített bennünket, hogy ahelyett, hogy elhagynánk a cellát, oda mentünk az ágyhoz, és közvetlenül közelről odavilágítottunk. Az ágy alatt fekvő beteg fiatal ember volt. Nyitott szemmel feküdt, és mégis úgy festett, mintha aludna. Rendes utcai ruhát viselt, és egyszerre… Igen, egyszerre rémülettől kimerett szemmel láttam, hogy a bal mellén, a szívetáján óriási szúrcsebb van, és nagy, megalvat vércsomó. Most már kihúztuk az ágyalót. Tex Malahida a szakértő ügyes mozdulataival vizsgálta jobbról-balról, aztán felemelte az élettelen kezet, majd hirtelen elengedte, és a kéz koppanva húlt vissza a padlóra. Ez a fiatalember halott mondta. Meggyilkolták. Újabb rejtély. Az egész dolog most már úgy fest, mintha valaki előre megfontolt szándékkal, tömény rejtélyekkel próbálná elviselhetetlenné tenni nekünk itt az életet. A herceg meg én zavarodottan néztünk egymásra. Egyedül Tex Malahida volt, aki megőrizte önöralmát, és olyasféleképpen bólintott, mint aki nem is várt egyevet. Sőt, készült erre a látványra. – Na igen, – mondta. – A dolog kezd kialakulni. Kétségtelen, hogy az ilyesmi eléggé lehangoló látvány, de majdnem azt mondom, hogy el voltam rá készülve. Villám gyorsan gyakorlott mozdulatokkal átkutatta a halott zsebeit, Zseblámpa fényénél alaposan megnézett mindent, ami a kezébe került, aztán intett, hogy mehetünk. – Megtudott valamit? – érdeklődött a herceg. – Sok minden. hangzott a szűkszabó válasz. – És mi nem is kényszeríthettük, hogy többet beszélje róla, mint amennyit akar. A legnagyobb meglepetés a következő cellánál ért bennünket –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 Kockás Pierre barátom és Toksonőrmester talpik kényszerzubbonyban a falhoz támaszkodva ült a földön, és egy másik, de panyókára vetett kényszerzubbonyban hasfelmetszőpítő guggolt előttük, jobbjában az elmaradhatatlan konyakhéssel. Vigyorgott és cigarettáztatta őket. Mi ez? kérdeztem. Mi történik itt? Toksonőrmester akinek mindig hegyesre fent bajusz most szánalmasan lekonyult, felelet helyett szónélkül leköpte a bakancsomat kockás pedig bágyat hangon megszólalt. Én téged úgyis megöllek a végén. Megőlsz? Előzőleg azonban kinyomom a szemed, letépem a füled, a végtagjaidat pedig a végtagjaid bízza rám, szólt közben az őrmester, és meleg érdeklődés villant a szemébe. Mint feljebb valója, és társa a balsósban, ezt feltétlenül megköverhetem -e magától. A végtagjai nem fogunk összeveszni felelte kockás. Sőt, ha jobban meggondolom, legalább az egyik szemét átengedhetné nekem. Nem tartom kizártnak, felelte kockás. De minden esetre nekem is jól meg kell ezt gondolnom. Uraim, én azt hiszem, rosszul ítélnek meg engem, szóltam, közbe lehangoltam. Kétségtelenül volt valami részem abban, hogy ilyen helyzetbe kerültek, legyen szabad azonban felhozni mentségemre, hogy nem akartam rosszat. Igen, elismerem, hogy az itt guggoló vigyorgó konyhakéses egyénről azt hittem, azonos az önök által keresett rablógyilkossal. Ő maga mondta. Utóvégre, ha egy úriember azt állítja magáról, hogy rablógyilkos, nincs jogom kételkedni ebben. Csak nem sérthetem meg, hogy ne higgyek a szavának. Az embernek adni kell olykor bizonyos társadalmilag előírt illemszabályokra is. Szerintem a mellékelten gugoló egyén még most is fenntartja akkori kijelentését.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 feleltem mogorván az őrmester, és ismét a bakancsón felé köpött, de most nem találta el. Ez láthatóan bántotta. – De nem akarmas arra – egészítette ki az őrmester szavait kockás – hogy te viszont félrevezes bennünket. – Na jó, én mosom kezeimet – feleltem türelmetlenül. – Nem tehetek róla, hogy így sikerült a dolog. Később majd mindent bővebben megmagyarázok. De most maguk mondják meg, miért ülnek itt kényszerzubbonyban, és miért cigarettáztatja magukat ez a szeretetreméltó hasfelmetszőpityú? Ez egy másik őrület, mondta kockás. Összeverekedtünk ezzel a pasassal, és ezt a verekedést félreértette Kennedy doktor, a híres kanadai orvos. Azt állította, hogy átragadt ránk a dühöngés, és jobb lesz, ha ártalmatlan át tesz bennünket, amíg felborzolt idegeink lecsillapodnak. Szerinte ez mindennapos dolog, és az ideg nyomasztó légköre okozza. Lehet valami a dologba, Jegyeztem meg. Vakapád! Morogta az őrmester. De még mindig nem értem, hogy... Mit nem értesz? Mérgelődött kockás. Megrohant bennünket az ápolóival, kényszerzubbonyba bújtatott és idehozott. Később betette hozzánk ezt a bolondot is. Szintén kényszerzubbonyban. De úgy látom, hogy ennek sikerült kiszabadítani magát. Na igen, felelte kockás. Ennek úgy látszik nagy gyakorlata van az ilyesmiben. Az ő kényszerzú bonyán egy kapocs rosszul zár, és különben is van valami fogása, amelyiknek a segítségével az ágy széléhez dörzsölgetve ki tudja nyitni a többit is. Így szabadult ki aztán. Ez mind nagyon szép, szólalt meg a herceg. Egy valamit azonban nem értek. Boldog ember, sóhajtott fel kockás. Miért?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 magyarázta a hasfelmet szőpityú. Ezek ittám nagyon furcsa emberek, meg akartak engem verni. Őszintén szólva én azt hiszem, tette hozzá vigyodogva, hogy a fejükbe van nekik valami baj. Na jó, ez rendben van. Lehet, hogy csak ugyan a fejükkel van nekik valami baj, mondtam, és szemem sarkából láttam, hogy az őrmester erre nagyon dühös arcot vág. De ha mégis az a helyzet, hogy ennyire összebékültek, hiszen utóvégre cigarettáztatja magukat, az nem jelent semmit, szótközben élénken hasfelmett szöpítjú. Én cigareztáztatom őket, mert nekem van szívem. Panaszkodtak, hogy nagyon hiányzik nekik a cigaretta. Azt gondoltam, miért nem. Szegény elmebetegeken illik segíteni, de ez nem jelenti azt, hogy ki is őket a kényszerzúkbonyból. Csak hadd üljenek benne. Majd pont én az, aki rászabadítja az ilyeneket a gyanoklan emberiségre. Lor, mondta szigorú hangon az őrmester. Ha pillanatokon belül nem szedi le rólunk ezt a kényszerzubbont, az első adandó alkalommal cafatokra tépen magát. Rendben van, rendben van. Leszedem, nem érgelődjön. Mi az, hogy leszedi róluk a kényszerzubbony? Ugrott fel helyzetéből helyzetéből hasfelmetsző pityú. Ezzel ellen tiltakozom! Pityú, maga ne tiltakozzon, szóltam rá fenyegetően, mert ellenkező esetben adok magának egy injekciót. Feléje mozdultam, mire rémülten hátrát. Tudtam én, hogy mi az, amivel hatni lehet rá. Nem felejtettem el néhány órával ezelőtt történt első találkozásunkat. – Micsoda? – sipánkodott sápítozva. – Injekció! Már megint szúrni akar? Nem szabad szúrkálni a szegény has felmetszőt? – Akkor ne szóljon közbe. Bízzon rám mindent. – De ezek megvernek mindenkit, ha kiereszti őket? – Nem vernek meg mindenkit. – Feleltem szomorúan. Az az érzésem, csak engem vernek majd meg. – Az az érzése? – rikácsolta a has felmet szöpítjú. És mégis kijerezti őket, hiszen akkor maga is bolond. Vegyen fel egy kényszerzubbonyt. Nem törődtem többé tiltakozásaival, hanem kiszabadította őrmesteremet és barátomat. Egyelőre nem vertek meg, de igen fenyegető pillantásokat vetettek rám. Szerencsére idejekorán közbe lépett a montanyoni herceg. A jó svádájú fiatalember pillanatokon belül megmagyarázta, hogy milyen ügyben járunk. Toxon őrmester és kockás komoran hallgatták. Végre kisé enyhült ebben néztek rám, és nem mutattak semmiféle ellenséges szándékot. Itt tartunk tehát, mondta a herceg. Alapjába véve nem baj, hogy ilyen kellemetlenségei voltak, mert most legalább többen vagyunk, és nem tartom kizártnak, hogy könnyen végzetessé válna, ha kevesebben volnánk.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 Mi pedig megyünk tovább és megkíséreljük, hogy felgöngyölítsük az egyelőre ismeretlen ellenfél frontját. Így történt. Kockás és Toxon őrmester bevonult a főhadiszállásra, mi pedig Tex Malahida vezetésével továbbmentünk. Tex Malahida egyenesen az orvosi irodába vezetett bennünket. Egy íróasztalnál a fiatal, szemüveges Kennedy doktor ült. Az orvosi naplóba jegyezgetett. Mikor meglátott bennünket, meglepődve felénk fordult. Az urak mit keresnek itt, és kihez van szerencsém? Közben csodálkozó pillantást vetett rám. Tex Malahida előrelépett. Bergen főfelügyelő vagyok, mutatkozott be és nélkül. Detektív? Igen, detektív. Hm, nem bizalmatlanság főfelügyelő úr, de szeretném, ha ezt valamivel igazolná. Készségesen, felelte Malahida. Tessék itt a detektív igazolványom. A szemmel láthatóan lopott igazolványba olyan ügyesen ragasztotta a saját fényképét, hogy noha Kennedy doktor alaposan megvizsgálta, nem találhatott rajta semmiféle valót. És ez az úr? – kérdezte a hercegre mutatva. – Pokker detektív! – felelte a herceg helyett Malahida. – A segédem! Parancsolja, hogy ő is igazolja magát? – Nem, köszönöm, ez felesleges! – rám pillantott. – Ezt a légionistát már ismerem. Ugyebár bármi találkoztunk már? Igen, doktor úr. Ön egészen váratlanul eltűnt, kérem. Futó kellemetlenségeim voltak, feleltem. Valaki rossz tréfát csinált velem, vagy összetévesztett valakivel. De most már nincs semmi baj. Életkedvem a régi. Ennek örülök. És miben lehetek az urak szolgálatára? Először is némi felvilágosítást szeretnénk, mondta Malahidok. Nem mondaná meg nekünk, hogy hová lett a katonaság? Hát, bővebbet erről nem tudok. Azt tudom csupán, hogy a főorvos úr intézkedett ez irányban. Beszélhetnék a főorvos úrral? A ragaszkodnak hozzá, a főorvos úr ugyanis egy pillanatban alszik. Nem tesz semmit, majd fölkeltjük. Ahogy parancsolja a főfelügyelő úr, mondta kis neheztelő hangon Kennedy doktor. Úgy látszik, nem volt elragadtatva a modorunktól. – Hol találjuk? – kérdezte a gengster. – A második emeleten van a szobája. Pontosan itt, fölöttem. Malahida bólintott és kivonultunk. Megkerestük a lépcsőfeljárót és felsiettünk a második emeletre. Valahol egy lift tompa és mégis dallamusz hallottuk. Ez idegesítő volt, de hiszen idegesítő volt eddig is minden. A megjelölt ajtó előtt megálltunk. Malahida kopogott, de nem kapott választ.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 Fehér a félig nyitva volt, és egy sárga, ebonit hallgatóban végződő stetoszkóp vége látszott ki a zsebéből. Akár illik, akár nem, mondta Tex Malahida, fel kell költeni az öreget. Itt sok tisztázni való van. Nem értem, hogy miért küldte el a katonaságot. Közelebb lépett az ágyhoz, és kinyújtotta a kezét a főorvos vála felé, hogy megrázza. De aztán leengedte a kezét ismét, és feléink fordult. Nem érdemes, mondta halkan. – Mit nem érdemes? – kérdeztem. – Hogy itt bajlódjak vele. – Úgy se ébredt fel. – Miért? – kérdezte a herceg izgatottan. – Mert meghalt. Meggyilkolták. Kellemetlen kesernyés szájézzel álltam ott. Azt hiszem, nagyon sápat lehettem, amire abból következtetek, hogy Malahida és a herceg ugyancsak sápat volt, és ha ők sápattak, miért ne lennék ugyanabban az ügyben sápat én is? – Meggyilkolták,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 Ez már nagyon idegesítő. Azt hiszem, feleltem, ha sürgősen, nem eszelünk ki valamit, akkor lesz itt még több rejtély is. Senki sem felelt. Némi vizsgálódás után kijöttünk a szobából, és a herceg bezárta a kulcsel az ajtót. A kulcsot zsebre vágta, lehorgasztott fejjel indultunk ismét a lépcső felé. Újra felhangzott a lift tompa dallamos búgása. Tex Malahida hirtelen megállt, és töprengve rengve dörzsölte borostás állát. Aztán elindult, és intett, hogy kövessük. – Átkozott, ügyes bitank! – morogta a herceg elkeseredetten. – Úgy szólva, a szemünk láttára gyilkol. Nem lehet rájönni kicsoda. Tex Malahida futó pillantást vetett rá. – hogy nem lehet rájönni? – kérdezte. – Nincs annál egyszerűbb dolog a világon. – Miért? Maga talán már tudja, hogy ki a gyilkos? Tudom, már legalább két perce. És ki árult -e el magának? A lift, hangzott a rejtélyes válasz. Legfőbb ideje volt, hogy haditanácsot tartsunk, alaposan átgondoljuk a dolgokat és kiosszuk a szerepeket. Éppen ezért, mivel beláttuk, hogy Tex Malahida úgysem fog többet elárulni nekünk, mint amennyit feltétlenül szükségesnek tart, sietve elindultunk a főhadi szállásunk felé.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 felelte a herceg. Szerintem, mondtam, az volna a leghelyesebb, ha bevonnánk az ügybe ezt a Kennedy doktort. Mégiscsak ő látszik itt a legértelmesebb embernek, és talán adhatna valami ötletet. Nem, nem, ráztál a fejét a herceg. Nekem más a véleményem. Ezek az idegorvosok excentrikus emberek, és másként gondolkodnak, mint a többi embertársaik. Még itt valami kavarodást csinálna, esetleg fellármázná a házat, és elrontaná mindent. Úgy van, bólogatott gondterhelten Tex Malahida. Ha Kennedy doktornak szólnánk a felfedezett gyilkosságról, igen könnyen elrontaná egész eddigi eredményünket. Még utóbb megszökne a gyilkos. Szerintem, szólt Ködbe kockás. a gyilkos így is megszökhet. Utó végre már nincs itt a katonaság. Hát egyelőre nem szökött meg, az biztos, vélte a gengszter. A frissen elkövetett gyilkosság tanúskodik erről. Lehet, hogy van itt még valami dolga. – De ha történetesen nincs más dolga, – mondta az őrmester, – akkor egy-kettőre meglóghat. – Na hát, ezt fogják megakadályozni maguk, – feleltem alahida. A kertnek két bejárata van, ugyan, az épületnek azonban csak egy. Innen csak egy bizonyos ajtó léphet ki, és legfejebb még a földszinti ablakokon. – Ezek is csak az északi szárnyon jöhetnek számításba, mert a többin vasrács van. Ez tehát a maguk dolga lesz. Ezt az egy ajtót és az északi szárny ablakait tartsák szemmel. Helyes, felelte az őrmester. Bizaránt. És aki el akarja hagyni az épületet, azt felpofozzuk, mondta Koszkás. – Ezt is Malahid Malahida bólintott, de szemmel láthatóan már alig figyelt oda. Valami igen erősen foglalkoztatta a fantáziáját. Nem megy ki a fejemből, mormogta. Ez teljesen érthetetlen. Ez a katonaság. Ilyen hirtelen. Egyszerre fény villant a szemébe. A herceghez is hozzám fordult. Önök, mondta, siessenek fel ennek a szerencsétlen főorvosnak a szobájába. Nekem itt dolgom van, nem mehetek magam. És hozzák le a holttestet. Hozzuk le? kérdezte a herceg meglepődve. Igen, pedig sürgősen. de siessenek. Siettünk. Valósággal szágódottunk a lépcső felé, és közben ismét hallottuk a lift búgását. – Ez a lift? – vélte a herceg. – Kicsit túl sokat búgít nekem. – Bólintottam. – Magam is unom már, de úgy látszik van valami jelentősége, mert kedvenc gencsterünk kiolvas egyet mást a búgásából. – Kedvenc gencsterünk szerintem kissé nagyképű. Ért valamit a dolghoz, az biztos, hiszen átkozottul nagy gyakorlata van, de attól tartok, többet mond, mint amennyit tud. Ezen elgondolkodtam egy kicsit. Tex Malahida átkozottul a fickó, feleltem végül. Ne vegye rossz néven az ellentmondás, kegyelmes uram, de én viszont attól tartok, hogy sokkal többet tud, mint amennyit mond. A montanoni herceg a vállát vonogatta. Tudja, mit légionárius! Én azt mondom, hogy még ez a holttest lecipelése is merő fontoskodás. Mit akar elérni vele? Mire való? Nem tudom. Nem látok benne semmi logikát. Elég alaposan megvizsgálta, megállapította, hogy a szerencsétlen főorvos hogyan halt meg. Mi haszna lehet még belőle? De nekem mindegy. Átadtuk neki a parancsnokságot, vezesse a dolgokat, ahogy akarja. A kulcsot az zárba illesztette és megforgatta. Illetve csak akarta megfordítani.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 Amire egyébként minden oka megvolt, noha ez az előkelő, igen jó nevelt fiatalember, most hallottam először káromkodni. A meggyilkolt főorvos holteste ugyanis már nem feküdt az ágyon, ahogy néhány perccel ezelőtt hagytuk. Eltűnt. Kisébb bambán néztünk egymásra, aztán a herceg megfordult és kirohant a szobából. Követtem. Lesiettünk az első emeletre a főhadiszállásra. Tex Malahida éppen akkor ért vissza valahonnan. Dohányzott, és láthatólag ideges volt. Igen, udvariatlanul ránk mordult. Nos, hol hagyták a holtestet? Eltűnt, felelte. Egy pillanatig úgy látszott, hogy nagyon dühös lesz, de aztán egyszerre felderült az arca. Úgy, úgy, tehát eltűnt. Nagy baj, de enyhíti a körülményt, hogy ez engem igazol. Jó, szamár. Szerinte baj, hogy a holttest eltűnt, és mégis örül neki, mert őt igazolja. Illetve valamelyik titokzatos elgondolását. Prima donnáskodik. Játssza a mesterdetektívet. Úgy vettem észre, hogy a hercegnek ugyanaz a véleménye, mint nekem, mert megjelent ajkat szögletén az a fölényes, bár csöppet sem udvariatlan kis fensőséges mosoly, amit néhány szó tapasztaltam már nála. Csak nagyurak, vagy nagyon szellemes emberek mosolyognak így. Vagy azok, akiknél véletlenül mindkét tulajdonság megvan. Tex Malahide azonban nem sokat törődött ezzel a mosolyjal. Talán észesen vette. Erősen gondolkodott, aztán hirtelen megkérdezte. Mondják csak, mikor a lépcsőn mentek, nem hallották véletlenül a lift szúgását? Ez bolond. Illetve te nem is bolond. Inkább még azt lehetne mondani, hogy nagyon is okos. Vagy azt is lehet, hogy mind a kettő. Hiszen egy ilyen eseménynél, mint a holttest eltűnése, csak nem szerepelhet számottevően az a mellék körülmény, hogy hallottuk -e a lift búgását vagy sem. És mégis ész kell hozzá, mert hiszen alaposan eltalálta. De hogy jöhetett rá? Igen, valotta be a herceg, hallottuk. Pompás! Hogy ezen mi a pompás? De nem kérdezhettük meg tőle, mert egyszerre megfordult és kirohant a cellából. A lift felé. Három perccel később visszatért, titokzatosan mosolygott, de a szemébe diadal fény lett. Kétszer-háromszor végig sétált a cellán, aztán az őrmesterre is kockásra ivalt. Magok még mindig nem foglalták el az őrhelyüket? Azt akarják, hogy meglógjon közben az a csirkefogó? Jó, jó, mondta az őrmester, azért nem kell olyan disznó módon üvölteni. Mi maga? Légionista altisznak képzeli magát? Mind a mellett nagy mogorván az ajtó felé indult, és kockás követte. Malahida ekkor hozzánk fordult. Na, mit gondolnak, mit találtam a liftben? Fogalmunk sem volt róla. Na persze, a nyomozáshoz tehetség kell, és olyan tapasztalatok, amilyenek nekem vannak. Én ugyan nem sokat nyomoztam még életemben, de annyit nyomoztak utánam, hogy már ez is felér egy közepes detektív tapasztalataival. Hát ne törjék a fejüket, úgysem fogják kitalálni. Zsebébe nyúlt és diadalmas büszke hangon mondta. Ezt találtam, mi. Remélem, ráismernek. Egy sárga ebonit hallgatóba végződő sztetoszkópot tartott a kezében. Súlyos léptek hangoztak fel az ajtó előtt. Aztán három halkoppanás következett. Ez volt a megbeszélt jel. Megállapodtuk ugyanis abban, hogy az ajtót csak erre a három koppantásra nyitjuk ki. Kockás lépett be. Malahinda már éppen rá akart ordítani, hogy miért hagyta el az őrhelyét, amikor a félhomályban észrevette, hogy kockás valakit cipel. A barátom könnyedén minden látható erőfeszítés nélkül, mintha valami kisgyereket emelte, az ágyra helyezte a jól megtermett köpenyes férfit. Ez valami orvos, mondtam. Még eddig nem láttam. Nehezen is láthattad volna, felelte kockás. A liftakna fenekén volt. A kíváncsiság vitte hoz az átkozott lifthez. Benéztem, és zseblámpámmal oda világítottam. Megláttam a fehér köppen csücskét. Ez kíváncsi tett. Kihúztam, és most itt van. Ezt bizony alaposan fejbe csapták, állapította meg Tex Malahida rövid vizsgálódás után. Méghozzá a hátulról. Órák óta álljult lehet. Maga csak menjen vissza gyorsan az őr helyére. Hátsó zsebéből fél literes lapos érc palackot vett elő. Olyat, amiben az amerikaiak minden eshetőségre számítva magukkal hordják az italt. Ezek az eshetőségek ugye általában különböző váratlan időpontokban előforduló, leküzdhetetlen szomjúságra vonatkoznak, a palack ezúttal azonban sokkal fontosabb érdekek miatt került elő Texmala hideg zsebéből. Gondosan kimosta rummal az orvos tarkóján égtelenkedő nagy sebet, aztán vászondarabot kerített elő valahonnan és bekötözte. Bicskájával felfeszítette az összeszorított fogakat, és az ájult ember szájába is beletöltött egy kis rumot. Néhány pillanatig izgatottan vártunk. Az új szereplő ekkor évetegen körülnézett. – Kicsoda ön? – kérdezte a herceg. Elhaló hangon suttogta. – Doktor Webster vagyok. – A fejem. – Úgy látszott, hogy ismét visszaesik ájultságába. De Tex Malahida, aki nem volt finom ember és gyöngétségből sem nyerhetett volna sehol első díjat, megrázta a vállát. Ennek kép ismét egy kocsrumot öntött a szájába. – Most ne álljuljon el a puskám, erre nincs időn. Meg tudnám mondani, mi történt magával? – Csak annyit, ha jól emlékszem, az egyik betegtől jöttem, egyszerre váratlanul ütést éreztem a tarkomon. Valósággal recsegett. Aztán sötét lett minden. Azóta úgy látszik ájult voltam. Úgy látszik, felelte tárgyalagosan Tex Malahida. Na jól van, hát most csak feküdjön itt nyugodtan, és ne törődjön semmivel. Tex Malahida mindent elintéz. Tex Malahida nagyon okos fiú. És ügyes is. Ki az a Tex Malahida? Én vagyok. Alkalmasint nem ismeri ezt a nevet? A alkalmasint, ismerem, rémlik valami. Tex Malahida, 44 éves. Nevada államban született, magassága 163 cm, széles vállú egyén. Borotvál arcu. Szeme zöld, különös ismertető jele, hogy karjai rendesnél valamivel hosszabbak. Egyezik, mondta csodálkozva Tex Malahida. Honnan tudja ezeket? Egy körözvényből én is amerikai vagyok. Maga a híres gangster. Igen, annak becéznek. Már őszintén szólva nem vagyok egészen érdemes erre az elnevezésre. Romantikus lélek vagyok, és igen ölök embert. De hát úgy látszik más irányú teljesítményeim. Annyira elragadták a közönséget és a rendőrséget, hogy... Na hagyjuk. Az én személyem e pillanatban nem lényeges. Így még egy korcsrumot, ha már földiek vagyunk, és pihenjen. Nekünk dolgunk van. Mi történik itt? A többit majd levélben. Még magam sem tudom egészen pontosan, hogy mi történik. Maga csak aludjon, apuskám. Nekünk mennünk kell. Ott hagytuk, és rázártuk az ajtót. Elindultunk a folyosón, de mikor egy fordulóba értünk, meg kellett állnunk, mert tokszonőrmester jött velünk szembe. Hát maga megint nincs a helyén? Lármázott Malahide. Mondtam már, felelte mérgesen az őrmester, hogy ne üvöltsön úgy, mint egy gyomorgörcsös rozmár. Ha itt vagyok, annak bizonyosan oka van. Na halljuk, mi az oka? Ide hallgasson. Az ajtó közelében, amelyen őrködnöm kell, egy szoba van. Az ápolók szobája. Unalmamban felállásét álltam, és időnként benézegettem. Akár hiszi, akár nem, nekem az az érzésem, hogy a bent lévő ápolók közül az egyik teljesen bolond. Hát ezt honnan veszi? Mondom, benézegettem, és láttam, hogy kártyáznak. Az az egy, akit említettem, egész furcsa dolgokat csinál. Nagy darab marha ember, és időnként női hangon beszél, olykor énekel, aztán minden látható ok nélkül leteszi a kártyát, elővesz egy bicskát, és lefarag egy keveset a széke karfájából. Úgy? Ez minden esetre különös egy kicsit. És a többiek mit szólnak hozzá? Úgy látszik, nem törődnek vele. Furcsa, nagyon furcsa. No csak menjen vissza az őrhelyére, én majd benézek az ápolókhoz. Mielőtt elindult, hozzánk fordult. Maguk legyenek szívesek és menjenek fel a második emeletre. A főorvos szobájába láttam egy kis fűrészt. Ezt szerezzék meg, aztán menjenek a lifthez és fűrészeljék át a felvonó köteleit. Már rég leszoktunk arról, hogy csodálkozzunk. Szótlanul bólintottunk és mentünk. Malahida is elindult az őrmester után. Megszereztük a fűrészt és átvágtuk a drótköteleket. Nem sokat beszélgettünk közben. A herceg szemmel láthatóan töprengett és időnként, mintha akart is volna mondani valamit, de aztán mégsem szólt. Engem is elfoglaltak gondolataim. Hamarosan elvégeztük a munkákat. Bezártuk a lift hajtaját és elindultunk a lépcsőház felé. Egyszerre valami elsúrrant kettőnk között. A herceg csodálkozva megállt, én azonban a falhoz ugrottam és izgatottan nézelődtem. Aztán elkaptam a herceg karját és lerántottam a földre. Csak nem összefonódva gurultunk lefelé a lépcsőn. Mikor leértünk az első emeletre, minden tagon fájt, és nyilván a herceg is így volt, mert hangosan káromkodott és szitkozódott. Mi ez légionista? Megbolondul? Nem bolondultam meg, de el, Herceg, hogy nagyon közel voltunk a halálhoz. Hát nem vette észre, hogy lőnek ránk? Az a valami, ami elsurant közöttünk, revolvergolyó volt, és nyilván hangfogós pisztolyból lőtték ki. A golyó a falba fúródott. Végig siettünk az első emeleti folyosón. A folyosó végéről éppen kikanyarodott Kennedy doktor. Izgatottan integetett, hogy menjünk közelebb. Uraim, mondta, kezdenek az idegeimre menni ezek a dolgok. A leghelyesebb volna talán, ha értesítenénk a rendőrséget. Mi az, mi történt? kérdeztem. Kérem, én alapjába véve nyugodt ember vagyok, de ez már mégis. Mit szólnak ahhoz például, hogy a főorvos úr eltűnt? Ez még itt tart. Mielőtt felelhettünk volna, váratlanul, mintha a földből nőtt volna, ki Tex lépett mellénk. Úgy látszik, valamelyik betegszobából jött ki. Megnyugtatóan veregette az orvos válla. Hmm, nincs semmi bajdok. Egyelőre nem kell értesíteni a rendőrséget, mert egyrészt olyan kavarodást eredményezne a betegek közt, amelyet még nem látott ez a szanatórium. Másrészt sajnos úgy is elkéstünk. Hogy érti ezt? kérdezte Kennedy. Szerintem végzetes volt a főorvos úrnak az intézkedése, hogy a katonaság vonuljon el. Ez azt jelenti... Úgy van. Ez azt jelenti, hogy a gyilkos minden valószínűség szerint megszökött. A szavak hallatára nagyon A herceg is. Tex Malahide azonban élénk volt, majdnem jókedvű. Már megfordult, hogy ismét elinduljon valamilyen titokzatos útjára, mikor hirtelen visszafordult. Igaz is, dok. Most eszembe, szeretném, ha agnoszkálna valakit. Mielőtt felelhettünk volna, már is kinyitotta az egyik beteg szoba ajtaját. Előre ment, és Kennedy doktor követte. Lassan mi is utánuk mentünk. A szoba üres volt, csak az egyik ágyon feküdt valaki. Azonnal felismertem azt a civil ruhás egyént, akit holtan találtunk oda át az ágy alatt. Hát ez hogy került ide? Már a nyelvem hegyén volt, hogy megkérdezzem, de aztán meggondoltam magam. Ha valaki nyomoz, ne terheljük fölösleges kérdezősködéssel. Csak azt szeretném tudni, mondta a genszter, hogy nem ismerje véletlenül az itt fekvő néhait. Kennedy doktor vizsgálódó pillantást vetett a halottra. – Könnyebbet kérdezzem, mit tudom én. – Tehát nem ismeri? – Nem. Nagyon sajnálom, hogy nem állhatok rendelkezésére felvilágosításaimban, de nem ismerem. – Nagy baj ez? – Ellenkezőleg, feleltett titokzatosan Tex Malahida, szerintem sokkal nagyobb baj volna, ha ismerni. Ezt senki sem értette. Ketvtelenül haraptam az alsó ajkamat, mert megint úgy éreztem, hogy Malahida primadonnás Először nagy fontoskodva agnoszkáltatni akarja holttestet, aztán örül, hogy a doktor nem ismeri. Hát ez miféle hülyeség? Komoran hagytuk el a szobát. Kennedy doktoron először láttam a fáradtság jeleit. Mind a mellett szerény volt, udvarias és szolgálatkész. Elnyomott egy ásítást és mentegetőzve mondta. Másfél napja nem hunytam le a szememet. Ne vegyék rossz néven az urak. Mind a mellett rendelkezzenek velem. Ha valamit tehetek, Rendkívül sajnálom, felelte Texmalahida, hogy fárasztanom kell, amikor látom, hogy már alig áll a lába, de szeretném, ha összeállítaná nekem a betegek listáját. Kérem, a doktor csodálkozott kisé. Ezt megtehetem. Mikor lehet készem? Fél óra, háromnegyed óra. Nagyszerű. Hát akkor legyen szíves. Kennedy doktor bement a szobájába, mi pedig ismét elindultunk a lépcsőház felé. A herceg néhány szóval elmondta az ellenünk elkövetett merényletet. Kisé mindketten megsértöttünk, mert Malahida szórakozottan hallgatta a történetet, aztán ledíjtve napirendet ért fölötte. Na igen, igen, mondta szinte unottan. Az emberrel előfordulnak ilyen apró cseprő kellemetlenségek. Nem gondolja, kérdezte a herceg megbántva, hogy talán mégis telefonálni kellene a rendőrségnek? De igen, hogy nem, hangzott a válasz. Az semmi esetre sem ártana. Esetleg küldhetnének egy-két detektívet. A legügyesebbeket. Én azonban, hogy őszinte legyek, nem szívesen találkoznék detektívekkel. Azt hiszem megértik az urak. Az ő egyéni szempontjai, mondta élesen a herceg. Talán mégis háttérbe szorulnak, amikor már két gyilkosság történt ezen az éjszakán. Esetleg még több gyilkosság történhet. Hogy ne, hogy ne, felelte a gengszter. Az én érdekeim harmadrendűek, és esetleg bele is mennék a dologba, hogy telefonáljunk. Sajnos azonban nem lehet. Miért? Mert valaki elvágta az összes telefondrótot. Tex Malahid a titokzatos módon viselkedett. Bent voltunk a cellánkban, ahová azért mentünk, hogy megnézzük, rendben van-e a már leütött webszer doktor. Nem beszélgettünk vele, mert mélyen aludt. Malahida néhány utasítást adott nekünk, aztán kis zsebkönyvet vett elő, néhány sort firkát, majd kitépte a papírlapot és szó nélkül kifelé indult. Mikor rövid idő múlva utána mentem, láttam, hogy a földszinti ablakoknál strázsáló kockással suttog. Kockás bólogatott és zsebre vágta a papírlapot. Malahida visszajött, karon fogott engem és a lépcső felé intett. Menjünk fel! Akar valami érdekeset hallani? Órák óta szeretnék már valami érdekeset hallani. Na hát akkor mondok magának valamit. Az őrmesternek igaza volt. Az egyik ápoló teljesen bolond. Az előbb láttam, hogy megevette teljes cigarettát. De nehogy azt higgye, hogy bagózott. Rendesen megrágta a cigarettát, lenyelte, és ivott utána egy kis odolt. Hát tudja, guztus dolga. Közben Kennedy doktor szobája eléértünk. Malahida intett, hogy menjünk be, és kopogtatott. – Lehet! – hallottuk Kennedy doktor hangját. Az orvos az író asztalánál ült, és a betegek listáját állította össze, amelyekre Malahida megkérte az imént. De nem volt egyedül. Egy másik fehérköpenyes orvos ült az asztalánál, és egy kis noteszba jegyezgetett. Ez is szemüveget viselt, és kisé ápolatlan szakálát babrálta, állandóan visszatérő GPS mozdulattal. Kennedy doktor felénkintett. Az urak még nem ismerik Marajsz kollégámat. Irídlésre méltó nyugodt ember. Átaludta eddig ezt az izgalmas éjszakát. Igaz, hogy tegnap inspekciós volt. Marajsz doktor felállt, bicentett, és visszaült. Sajnos a betegek isé nyugtalanok, mondta. Én azt hiszem, nem ártana, hogyha valamennyinek injekciót adnánk. Kennedy kollégám említette, fordult felénk, hogy itt titokzatos dolgok történnek. Elég titokzatosak felelte Malahida. Doktor úr csak most értesült ezekről? Igen, csak most. Aludtam. Aludtam addig, amíg a kollega úr mondta. Nem kellene mégis injekciót adni a betegeknek? Nem, nem, kollégám, teljesen fölösleges. A betegek nyugtalanok egy kicsit, mert érzik, hogy valami nincs rendben, de semmiről sem tudnak. Véleményem szerint ez a kis beavatkozás okvetlenül felizgatná őket. Hagyjuk most a betegeket. Kérem, Egyezett bele Marais doktor. Ön rendelkezik, kollégám. Legalábbis egyelőre. A főorvos nem látta? Nem láttam, és ez meglehetősen különös dolog. Ne adjak mégis injekciót a betegeknek? Makacskodott Maroisz doktor. De nem, kollégám. Már többször mondtam, hogy nem. Felelte idegesen Kennedy. A legtöbb beteg békésen alszik. Ez pont olyan volna, mintha felkeltené őket, hogy beadjuk-e nekik az altatót. Malahida láthatóan mondta ezt a szócséplést. Kennedy mellé lépett. Doktor úr, mondta, készen van már a betegek listája? Igen, nem tudom ugyan, hogy mit akar vele kezdeni, de parancsoljon. És átadott egy papírlapot. Malahida bólintott és intett, hogy mehetünk. Mikor a folyosóra értünk, éles kiáltás hangzott a földszint felől. Aztán üvegcsörömpölés, lábdobogás és birkózászajak. Végül egy írtózatos harsogó pofon csattant, mely mintha csak pont lett volna egy mondat végén, egyszerre befejezte az egészet. Malahid a futólépésben ért a földszintre. Mi követtük, sőt, a két orvos kiszaladt a lármára és óvatosan lejött a lépcsőn. Hockás és az őrmester épp akkor szállt le egy nagy darab szeplős arcú fickó melléről. A szeplős arcú a földön feküdt és lihegett. Nagyon megviselt állapotban volt, és látszott rajta, hogy néhány perccel ezelőtt kíméletlen egyének vattáncot jártak a mellén és a gyomrán. Kisé vérzett a szája, és mintha így egészen parányit elferdült volna az óra is. Ezen azonban nem csodálkoztam, mert az imén hallottam a már megemlített pofon csattanását, és tudtam, hogy a pofon tulajdonosa, illetve átnyújtója nem lehetett más, mint kockás. Ekkora pofon csak kockást tud adni.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 Kennedy doktor a földön fekvőhöz lépett, és alaposan szemügyre vette. Meglepődve rázta a fejét. Nem, mondta, sosem láttam. Biztos, hogy nem valamelyik beteg? Szó sincs róla. Nagyon rövid ideje vagyok itt, de pompás arcmemóriám van, és feltétlenül ráismernék, ha a betegek közül való volna. Minden beteget látott már? Nagyon természetes. Első dolgom volt, hogy valamennyit megvizsgáljam, hiszen azért hozadtak ide. Én vagyok itt újabban az úgynevezett állandó kezelőorvos. A főorvos úr, akiről csodálkozva kell megállapítanom, hogy még mindig nem tudom, hogy hol van, már öregszik kisé, és nem bírja a sok munkát. Úgy, úgy, bólogatott Tex Malahira. Tehát nem ismeri ezt a fickót. Hirtelen Marois doktor felé fordult. És magadok? Maga sem ismeri? Marois doktor egészen közel lépett a szeplőshöz. Nem. Sosem láttam, mondta. De nagyon gyengének látszik. Szerintem nem ártana, ha koffein inekciót adnánk neki. Ugyan? Legyintett bosszusan Malahida. Adja már azt az inekciót. Nem látja, hogy itt sokkal fontosabb? Sőt, szenzációsabb esemény történt. Kennedy doktor izgatottan előrelépett. Szenzációsabb? Úgy gondolja, hogy talán... Igen. Intett diadalmasan Tex Malahida. Ha ez az ember nem tartozik a betegek közé sőt, az ápolók közésem, hiszen mind a négyet ismerjük, akkor nem félk hozzá kétség, hogy, ahogy az első pillanatban gondoltam, hatásos szünetet tartott, aztán kimondta. Hogy a gyilkossal azonos. Nagy csend lett. Kockás elégedetten vigyorgott, pedig tulajdonképpen az őrmester volt az, aki észrevette a pasast, mikor szökni akart. De hát, kockástól megszoktam már az ilyesmit. Ő mindig elégedetten vigyorog, és azt hiszi, hogy ővé a világ. Most az őrmester előre lépett. Semmi kétség, ez a szeplős fráter azonos azzal, aki miatt idejöttünk. A személyleírás leírás majdnem teljesen ráillik. Nem volt ugyan benne, hogy szeplős az illető, de az emberek nem mindig szeplősek. Van úgy, hogy a szeplő nyáron kijön, és télen elmúlik. Meg kellene bilincselni, mondta izgatottan Marois doktor, és Kennedy bólintott. Minden esetre sokkal aktuálisabb mondta némi mint hogy inekciót adjunk neki. Sajnos azonban azt hiszem, bilincsel nem rendelkezünk. Hogy, – Hogy-hogy? – kérdezte sértődöttem Malahida. – Hát mit képzelnek az urak rólam? – Rendes genszter nem jár bilincs nélkül. Ezzel elővette zsebéből egy pár amerikai acélbilincset. – Mondta videói emlék – suttogta ellágyulva. – Kicsi megnehezítette a szökésemet, de azért sikerült. Eltettem, és azután kulcsot csináltattam hozzá. Az ember sohasem tudhatja, hogy mikor van szüksége ilyesmire. Néhány gyors, szint alig követhető mozdulat, és mielőtt a szeplős csirkefogó megmozdulhatott volna, már két csuklóján volt a bilincs. Káromkodva felegyenesed, de aztán visszahult megint. Be kell vinni valahová, mondta Tex Malahida. Nekünk még van itt egy kis dolgunk. Itt van az én szobám ajánlotta készségesen Marois doktor. Az ajtaja pompásan záródik. Helyes, intett a gengszter. Vigyük oda! Felkaptuk a megbilincselt, szitkozódó embert, és bevittük az orvos szobájába. Rázártuk az ajtót. Malahinda zsebre vászta a kulcsot. Az orvosurakra most már nincs szükségünk, mondta aztán. Mi meg végignézzük a betegszobákat és a cellákat, hogy nem történt -e azóta újabb gyilkosság. Ismét felmentünk az első emeletre. Malahida első útja, ami cellánkhoz vezetett, ahol Webster doktor még mindig békésen aludt. A gengszter villany kiterítette maga elé a listát, amit Kennedy-től kapott, és alaposan tanulmányozni kezdte. Egyszerre abba hagyta, és felénk fordult. Legyenek szívesek, mondta a hercegnek és nekem. Siessenek végig mindkét emeleti folyosón, nyissanak be az összes betegszobába és cellába, és számolják meg a betegeket de ügyeljenek, hogy semmiféle helységet ne hagyjanak ki. Azután rohanjanak vissza. Elszágódottunk, és számba vettük a betegeket. Negyed óra alatt elvégeztük ezt a munkát, mégpedig olyan tapintatosan és ügyesen, hogy az alvó betegek nem is ébredtek föl. Aztán visszasiettünk a cellánkba. – Nos? – kérdezte érdeklődve text Malahida. Nyolcvanöt – felelte a herceg. Ezt a asfelmetszőpityút nem felejtették ki? – Nem. – Malahida ismét titokzatos számításaiba mélyett, aztán bólintott. – Minden stimmel. – Tehát mind megvan? – kérdeztem. – Dehogy van meg, hangzott a titokzatos válasz. – Nem a számadatokra mondtam, hogy minden stimmel, hanem az elgondolásomra. – Tehát a számadatok nem stimmelnek? – kérdezte izgatottan a herceg. – Persze, hogy nem, felelte olyan ragyogó arccal, mintha ez a tény nagy örömet okozna neki. – Nem 85-nek kell lennie, hanem 92-nek. Hét darab hiányzik. Őszintén szólva úgy éreztem, hogy meghűltem. Hiába úgy látszik nincs lehetségem a detektív munkához, és nem tudtam elgondolni, hogy minek örül annyira Tex Pedig örült. Még akkor is vigyorgott, mikor rám nézett és megkérdezte. Mondják, a pincében nem voltak véletlenül? Nem, feleltem meglepődve. De hát csak nem tartanak betegeket a pincébe. – Persze, hogy nem – felelte. – Betegeket semmi esetre sem tartanak a pincébe. – Várjanak itt meg, azonnal jövök. Elsietett, de néhány perc múlva visszatért. – Most nem vigyorgott. – Gond terheltem, mondta. – Azzal az elfogott pasassal beszélnünk kell végre. Talán sikerül szólásra bírni. Valamennyien felmentünk Moroise doktor szobája elé. Malahida az árba illesztette a kulcsot, megforgatta és kinyitotta az ajtót. Beléptünk, és a herceg álmékodva felkiáltott. A megbilincsel szeplős a pompázára lellátott ajtó ellenére nyomtalanul eltűnt. Ez mégiscsak sok, lihegte a herceg. Hát ez hogyan szökhetett meg? Azt vártam, hogy Tex Malahida dühös lesz, de nem volt dühös. Csak a vállát vonogatta, és látszott rajta, hogy erősen töpreng. Vagy megszökött, vagy megszöktették, mondta aztán csendesen. Minden esetre, ha már itt vagyunk, nézzünk szét egy kicsi. Ezt a szobát még egyáltalán nem vettük szemügyre. Hát, most szemügyre vettük. Egyszerű, nem túl nagy szoba volt, tele orvosi könyvekkel, műszerekkel és orvosságokkal. Egy kis benyílóba bőrrel bevont heverő és egy ruhás szekrény. Malahida aprólékosan vizsgálódott, minden látható ok nélkül megnyomkodta a bőrdiványt, aztán a szekrényhez lépett és kinyitotta. Nagy zuhanás és koppanás. A szekrényból a meggyilkolt főorvos eltűnt holt a padlóra. Toxonőrmester idegesen nyomkodta a halántékát. Hát nem, mondta elkeseredetten. Engem csak küldjenek ki a legvadabb szaharába, vagy Szenegáliába, vagy akár Indokínába a piriták közé. És nem kívánok más, mint részt venni békés szuronyrohamokba, de ezekből a dolgokból hagyjanak ki. Ez nem nekem való.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 Azt ugyan csukogathatja, hiszen látja, hogy minden kulcs ellenére ki és bejárnak. Most kezdhetjük előről a kutatást. Nem kezdünk előről semmit. Úgy? Most már nincs szüksége a gyilkosra, Már nem akar beszélni vele? Az előbb sem akartam, valóta be őszintén. De hiszen azt mondta, át csak azért mondtam, mert félre akartam vezetni az esetleges hallgatódzókat. Tudni illik, lehetnek ilyenek is. Egyébként nem is akartam vele beszélni, mert tudtam, hogy nincs ebben a szobában. Tudtam, hogy megszöktették. Honnan tudta? kérdezte meglepődve a herceg. Honnan, hogy én voltam az, aki megszöktettem. Hangzott a váratlan válasz.